3. Prométeus Tudományos Kutató űrhajó 2093. Legénység 17 fő. Dátum 2093. december 21. Távolsága földtől 327 billió kilométer. Úti cél titkos.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 amire azonosító jelzések és feliratok kezdtek rajta megjelenni. Utas neve Dr. Elizabeth Shaw. Utas kódszáma 0680 kötőjel 09797. Neuron monitor kapcsolat aktív. A neuron sisak belsejében halvány vibrálás után egyre erősödő álomképek jelentek meg.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 Ahol testet, két megtermett fehér ruhába öltözött férfi cipelte egy hordozó rúddal összekötött hordájon. Mögöttük a gyászmenet, amelyben mindenki férfi volt, és szintén az indiai gyász színeibe hófehérbe voltak öltözve. Egy kislány hangja hallatszott a háttérből. Mi történt azzal az emberrel?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 mintha a fiatal javáharlál Harlál Nérú tartott volna előadást abban a jellegzetes kalapjában, míg úgy is gesztikulált a férfi, miközben tudományosan adta elő az ősök összehasonlító rekonstrukciója című előadását. Ez az artikulációs mód az indoeurópai származék nyelvekben csak paralingvisztikus formaként van jelen, ellenben az 5000 éves vagy annál is régebbi ősnyelvben, Fonémikus volt. Most mondjuk el Sleicher meséjét. Mondja utánom. Hjúrsz, Jaszma, Huelna, Nahast, Akunsach, Dadraktah. David megismételte a szavakat. Hjúrsz, jasma, Huelna, Nahast, Akunsach, Dadraktah. Kitűnő, válaszolta azonnal a holó ember. David egy tükör előtt ült, miközben a Holóki egy régi második világháborús filmképei peregtek, négy katonai ruhában lévő szereplő egymással beszélgetett. Igen. Másoló papír! Köszönöm. Egy szőke férfi az újai között égő gyufákkal zsórködött. A három katonatársa meglepetten figyelte, majd a közvetlenül mellette álló megszólalt. Ezt kicsit gyakran csinálja. A végén nem marad újja. Michael George Hartley, maga egy filozófus, válaszolta a bűvészkedő. Maga viszont Di is, kontrázott vissza a szemben lévő alak a bűvészre mutatva. David, miközben szürcsölte az italát, a tükörben a haját igazgatta és zselészte. A bűvész trükköt sikertelenül próbálta utánozni, a holó kivetítőn a másik katona. Jól megégette az ujjait. Ej hey!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 Annak közelében pedig több apró holdfénye ragyogott fel. Hamarosan az űrhajó teljes látómezeét beborította a bolygó, óriási körsíkja. David a krió kapszulák termébe lépett, a fém talajra nézve vizes lábnyomokat látott, és távolabbról emberi zihálás hangja ütötte meg a fülét. Egy szőkenő épp fekvő támaszokat nyomott, miközben a majdnem csupasz csapzott testéről